guem al 11.8 de l'FM, també a través de ràdio palafrugell.cat i a continuació doncs comentarem aquesta notícia que acabem de conèixer a través de la comunicació de premsa de l'Ajuntament de Palafrugell i és que tenim canvi en la direcció artística de la cantada de Veneres de Calella de Palafrugell. saludem el que serà el que ja és el nou director artístic, Francesc Sánchez Carcassés, Bon dia. Molt bon dia. Doncs gràcies per atendre la trucada de Ràdio Palafrugell i comentar amb nosaltres aquesta notícia Francesc, no sé si fa molt de temps que esteu treballant en, aquesta, en aquest projecte No, no, tot és eh, molt recent eh, anteriorment doncs, ja havia format part d'organització de la Cantada de Vaneres eh, en diverses ocasions eh, com a presentador, posteriorment com a director artístic a partir del 2007 i també eh, amb l'encàrrec de, de fer la programació de la direcció artística del 50 aniversari el 2016. Sí. Eh, arreu d'una conversa recent amb el tinent d'alcalde Joan Vigues em va proposar retornar amb un càrrec que jo creia doncs, que ja havia fet la meva tasca però que es considera que encara doncs, hi poden haver-hi eh, doncs, temes que puc aportar eh, en aquesta cantada de maneres que jo tant estimo i per aquest motiu doncs, hem arribat a en aquest acord de que en aquesta edició Uh, 54 edició de la cantada de Benires de Calella nou 2020, doncs torni a gafar la direcció artística un bodi que, que... És un retorn, és un uh -huh. retorn. És un retorn perquè, ara tu has comentat, eh, tu has estat molt vinculat al món de la venera, no només aquí a casa nostra, però també doncs, eh, ho has comentat. Has estat, eh, vas ser el responsable de la programació dels actes de la, del 50 aniversari. Comentes que el d'aquest any tu t'encarregues te de la direcció artística. Això és, eh, com podríem dir, un contracte any any, de moment? Sí, sí, en principi sí, perquè després de, de molts anys de doncs, d'estar vinculat a Cabella com a presentador i posteriorment com a director des de l'any 2000 com a presentador i 2007 com a director artístic vaig fer una durada que sempre convé eh? perquè fa any de fresc i el mateix hi hagi renovacions en tots els aspectes per un costat i per l'altre, el 2011 i el 2016 doncs un any intens eh, que ja va suposar eh, doncs que des del primer moment es treballés amb molta intensitat però que jo programés que només seria un any i per tant quan acabés l'any del 50 aniversari l'any 2016 i després de 12 mesos, de, no únicament la cantada, sinó que varen fer cantades arreu de Catalunya l'Auditori de Girona, el Palau de la Música Catalana, eh, Tàrrega el Vendrell eh, doncs convenir després un descans eh, jo crec per les dues parts i sobretot en aquest cas per mi, que jo vaig comentar doncs, que seria un any molt intens i que volia després de, del 50 aniversari tenir un reces i convenia jo crec que s'ha fet i tenint en compte doncs, la relació personal Joan Vigues, atinent d'alcalde de l'Ajuntament i responsable de l'Institut de Promoció Econòmica de l'IPEP doncs volia afegir que amb una relació més que cordial que sempre han tingut en totes les persones les tècniques que treballen en l'IPEP i davant de la possibilitat i de l'oferiment de tornar a col·laborar, a mi m'era molt difícil dir que no. Aquesta és la veritat. Tot i que diuen que segones parts no són mai bones, aquesta serà la tercera. Per tant, sembla, segons diuen, que la segona va ser bona, que el 50 aniversari, doncs, en general, els actes van ser positius. En aquesta tercera ocasió en què dirigiré a Calella, espero que no es trenqui doncs, aquesta sort, aquesta bona ratxa, i que, per tant, amb una gran aportació de tota l'organització de l'Institut de Promoció Econòmica de Palau de Forgell eh, pugui, doncs, altra vegada, fer una bona cantada, que aquesta és la finalitat, intentar que el públic estigui content en general arreu de Catalunya, amb la transmissió que fa TV3, uh -huh. doncs, tingui un ressò eh, mediàtic, positiu i, sobretot, de foment de la música popular i del cant de taverna. Doncs, eh, aquesta serà la tercera part, com dèieu, sempre hi ha, doncs, excepcions que confirmen la regla, esperem, doncs, ja la segona va ser, eh, doncs, tot un èxit, va ser molt, molt reconeguda, doncs, la cantada d'aquell any, ara, doncs, esperem que aquesta 54a edició també ho sigui. Eh, entre les eh, paraules que, que Joan Vigues, el primer tinent alcalde, doncs, ha esllat a través d'aquesta nota de premsa, de fer una renovació sense perdre els orígens. Aquest ha estat el principal motiu, no sé si en aquesta conversa que comentaves, o en aquestes converses que mantenies, també perquè hi ha amistat amb Joan Vigues, és un tema que sortia habitualment i per això doncs ha estat també el que t'ha fet fer el pas definitivament? Sí, és una dinàmica que a més a més no cal doncs recordar-la massa, però que sempre ha estat propici doncs en aquestes renovacions, agora que també ha de mantenir doncs, en eh, l'esperita de calella, he, sempre complicat, però he intentat en anteriors ocasions Mantenir sempre les dues coses. Per un costat, els orígens són importantíssims, s'ha de mantenir aquell esperit de calella, del món de la del compàs 3x4, i per tant tenir en aquests moments el pensament que s'han de cantar vaneres i que hem de recuperar les vaneres de sempre i que hem de cantar les vaneres que cantaven els nostres avis, els nostres pares. En Però com en totes les coses de la vida, s'ha d'evolucionar i l'evolucionar doncs, és tenir noves aportacions. Hi ha grups de maneres magnífics, fantàstics, que tenim una qualitat musical impressionant, però que alhora, si de fora també venen aportacions noves, jo crec que no ens hem de tancar, i segurament per això doncs, podem recordar crec, doncs, bones actuacions a cabella de la Nina, en un moment en què semblava eh, que no era una cantant ideal per cantar a venera i es va fer una actuació fantàstica, mm -hmm. de la Sílvia Pérez Cruz, quan encara no tenia la fama que tenia en aquests moments, i, i, i altres aportacions que podem fer que enriqueixen aquest món del camp de taverna i la Vanera. I, per tant, no fugim de cap de les maneres de que tenim de mantenir en l'esperit de Calella i que hem d'intentar fomentar la venera, de la manera que tots l'hem conegut. Però, alhora, també aquelles pinzellades aquelles coses que fan que la cantada de Venedes sigui la catedral de la Veneda, però agora sigui el tret de sortida de l'estiu a Catalunya. Per tant, barregem la música, barregem la tradició, barregem doncs, l'aspecte popular musical, però agora també pensem que és una promoció artística i agora turística de Galella, de Palafrugell. Doncs eh, trobar aquest punt d'equilibri, que a vegades és complicat, eh, entre doncs, eh, renovar i transformar mantenir els orígens, doncs és el, el que intentarà Francesc Sánchez Carcassés novament per tercera vegada al capdavant de, de la direcció artística de la Cantada de Veneres de Calella de Palafrugell aquest any 2020 doncs tindrà lloc, el, com sempre, el primer dissabte de, de juliol, en aquest cas cau en dia 4 i avui doncs, volíem comentar amb el protagonista d'aquesta notícia, doncs el seu retorn, la que de fet és un retorn que sempre ha estat lligat, eh? sempre t'hem vist per allà. Eh? Cada sí, i, any, i, any, tant, Francesc... I tant, i tant, només faltaria, <laughs> i tant, sempre això, el que comentava que sempre es veu també una aturada un recess, una renovació inflada nou, doncs el pitamaire renovat, en prògore i que l'ella no es perd, i per tant cada primer dissabte de, de juliol, doncs la cita puntual sigui els inicis amb transmissions radiofòniques, després del de dalt de l'escenari, des de la direcció artística, o de la millor manera, eh? que és com a espectador, mm -hmm. ja hem de més bé, lògicament, són com a espectador escoltant doncs, els cantaires i veient-ho des de la distància i des de la tranquil·litat sense la pressió, que lògicament també té dins de la gran satisfacció que és la cantada, mm. la pressió que té cabella. Doncs eh, tornem a posar-nos en contacte a Francesc de ben segur els propers mesos per doncs, anar coneixent també eh, quins seran els grups que, que acompanyaran aquesta 54ena cantada de veneres i doncs, també conversarem al voltant doncs, de, de com ha estat aquest retorn. Francesc Sánchez Carcassés, moltes gràcies. A la vossa disposició. Adéu-siau, bon dia.